قرآن مختار مولانا عبدالباری صاحب دورای تفسیر القرآن دا پچپن نمبر کی سج چپٹوپای محلہ پر اگزی مسجد کی او نتیس 2009 دوزار نو کی شعر دا دید ملاوی دو پتہ سنت کے اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر تایس عبدالرحمن پلیگان از دیمین چوک جانگیرار اور سوابی پروپرائیٹر انوار شیر توحید موبائل نمبر زیرو ایت کی وی جدا تاسو الله سره عادت کړی دا ایمان مراله نتا سو الله سره عادت وکړه چې الله د هغه ستادو حکمونه به منو دا تاسو موږ دسوې ان الله یامر بلاد دین به باندې منو الله ایت آدمه تنکاین کدا آدمه ته کړو نو مثال ذکر کوي قران ولا تکونو مکی گئی اللتی بشان دها خزين نقزت غزلها د پررانستې اگر شلی شو وړه خپله من بعضې قوتن پس د مضبوطیانا نه انکسم ټوټی ټوټ ایمانکم تښیزونه مانه کوم ګځوی تاسو قسمونه خبل د خللم ب نه کوم سبب ددو کېو د خییان خپل مس کې انته کوونه اومتون ددي د واوجنا چې دا وډله ااربا چاغ ده من اوتنې د یہ اربات غزیات دا پته داد او پمال مال کې من امتن د بل ډلینا انما یبلوکم به الله یکنن الله امتحان کوي په تاسو په دې طریقا الله خپل وادم ماته کوي مثال بم د اغه لیونی خزی چې ټول ورځ ورای اوری شي اوری شي او بیرس ماته کې حتمی کې مثال لې یو مثال دې کریګې الله چې واده د اوکړه بیا د ماته کړه نه د تکلې وانه خزي مثال لری اوس دا خزا و اوکنه څوک وې و څوک وې نه دا ځله مزه کریګې په مقام مکرامه کې یو خزا وره کسي چې ډالرز به خواری اوکړه اوکړه مازغو کې فرق و ورای به ورې شله پړې وې دې وړکړه غرمې کې یاروستو دا غرمې نه بیا به هغه ورای به جدا جدا کړه نو ټوله رز دغه حاصل سره وته یي نا دا مثال هغه چا دي چې و ادماتای دا واده چې ما تئ نو لی تتخزون ايمانکم دخل بینکم دا تاسو کسمونه کړي دي و ادم کړي دی او بل دوکور کوي ها بیا دوکم د دیو جنان تكون امهتن هی اربع من امتن چې د کافرو دا ډله په مال کې زیاته د مسلمان سره دوکا کوي الله ای انما یبلوکم به الله دا قزای کې فامتحان دی چې دا یو په مال کم دی په تیدات کم وي په اسباب کم وي و سره کلکشا د کافر مل ګرتیا م کوهله یوب ین الله کوممیو ملقیيا محخاب الله بیانو کې تاسودا پررض دقیعمل کې ما دې سو ق تمفی تخت تلیفون جي داکې اختلااف کړو وله شاء الله اوقدر الله فغ شو ل جاله کو ممتتن واحدتن ګزي بوي تاسو ډل یاوه فله کې زلو من شوکن الله گمررا کوي چاه له توس اللون نامما کم تعملونخوا مخه تاسوونه تپوس کو چې د غ چې تاسو عملونه کوله ولاته تخیزو مانه کوم مګدوی کسمونه خپل د خللم سبب د دو دوکې خپل مشک کې په تهزله کمون ګ اوبه خوږي مونونه ستاسو اوبه خوږ بعد د صبحوتې پس د مضبوتالی دا غې نه چې لګ لکه دوکه اوحت سبب غره د کفرو ګرځې دي اسنه د اسلام نوم پیو نه خوایيږي کفر تل اړه نشي وتزو کو سوء او بسګي عذاب لمن صدقت من سبيل الله سبب دې چې تاسو خلک باندې کړې دي د لارې د الله نه ولكم عذاب عظیم استاذ د د عذاب ډېر زیات لوي ولا تشترو بیا د الله سمنن دنیا لگا وعدولمات ای دنیا دپاره الله دې الله ته وعده دنیا مګوره کا انما عند الله لیکن ناس جل سره دینوه خیرلکم دا دې رغراست دپاره ان کنتم تعلمونہ که چرتا سو پوی گئی ما عندکم ينفذو هغه څه چې الله سره دینوه غفنا کیدوم کړي کی ينفذو ختم بشي و فنا بشي وما عند الله باق هغه څه چې الله سره دینوه باقی هرس څه جتا سره دي نابذنه ختم شي يا بده نو اخلي يا بت نتزي او يا بتم دلتي اغه ومي تابته بالخولي ولنجئن الذين صبروا ها مخاب مون بدل ور کوغه چاله چکلکی په دین د الله اجرهم ثواب ده لې ته احسن ما كانوا يعملون فسبب دا خي السواملون چدي وکول من عمل صالحا من ذكر او انثى ترغيب دې کتاب د ته او نیکو اعمال ته من اعمل صالحا جاء تعلمك نیک من ذکرن کسړی او نصاوخه ځای او هو مؤمن او حال داري چوي دې مؤمن شرط داري چدي دې مؤمن بل نوحي ين وحیات طيبه نجون دور کذل رځون پاک پاک جون ستوي سو کوی د جنت جون ته مراد دی سو کوی حلال رزق ته مراد دی سو کوی د زړه سکون ته مراد دی او بس لنده خبر ادا دا چه دا طول تیموراد دیم اللاوی زلل بده تسلی ورکم دا حلال مال بندو بس بدلوکم او آخرت که بدل جنت درکم نو نور سغوالی ویلون دا خدای نسغوالی دو روغ استرگی اللاوی چه دنیا او دا آخرت جن پاک شو نور سغوالی ولنجزی انهم بدل بور کدیل را ور بکدیل عجر هم صواب دادی په احسن ما کانو یاملون و سبب دا آخر سوا ملون چه دی بکول؟ یا مطلب داره چې وربه کو دی لره ثواب ده دی بأحسن ما ډېر خسته ده هغه نه کان یو عملونه چې دوی عملونه کولا الله یقطع عمل کې او خسته یې نه دا غنه خل بدل پز در کوم واذا قرات القرآن ترغیب د قران ته سره ده دابنه کله چې تلل یعنی اراده د لسود قران, قرآن او نو دشمنان د قران ډیر دي دی. مفصایز بالله پناوڑا پا اللہ سرا من الشیطان الرجیم دا شیطان را تلیشیوینا شیطان نا پناوڑا زکا پشاشا با درخ کین انهو لے صلحو سلطانون یکینا نشتد دی شیطان لرا وصو غلبا علاللزین آمنو پا خلقو چیمان راړه فالا رب بهم یتوکلونا او دی پخفل ربان بروسو اعتماد کین انما سلطانوهو یکینا دا وصو غلبا چلی گین الله دی نه په هغه کسانو یا تول لاړه چې دوستی کوي الله ممنانو سره دی سنی شي کولی او کهو سره پ خپله دوستی کوي لکه ما مسکې مسودله دا خبره کړي د خلککو یره زما دا کاره ډیر ګاند او نارووم دي خو د افانک نه د دا مې دوست دی وي که په شم او کنا نه خدا مې دوست د مانا نه مجبه دخواام خاب را ل کوي نو الله چې دشیتان سره د ملګرتیا وکړه نو دا د ملګرتیا خودن وکساني بس بیا در باند خخصور نو شیطان او د امریک یو مثال دی دشمنی سره کوو بچ بئ او دی سره وړه نه بیا نه بېږي ک دنیا ک تاریخ وګوری د امریکې د یو ن سړی ریټاییر شو کتابې کللو هغه پهې ک دا خبره ک دی چې زمونږ د ملک سره چا دشمنه کړی د بچ پات شو دی او چا سر ملګرتیا کړی د نغ ړللی بیا هغه نه بچ نه د پاتې شوئ ځکه چې شیتان د نو شیط همې نجن نه ول لااست انسانانو قیمه پیانو کیمي. و الله دې د اوس چليګي پاغا چا يا تولو نه چا د سره دوستي کړي او چې دشمن سره یو سړی دوستی کړي نو دشمن چا ته دوست شوه دی او دا کا مکرله چې دوی داسما دوست وي والذینا اگسن هم به مشرکونا چا غي دې دې الله سره شریک جوړهونکی جال را والذینا هاغ کسان یعنی پہاڑ خلقو بامي د شیطان وسرسي هم چا غي به د وجد دې شیطاننا مشرکونا شرکان جوڑو انکی دی اللہ رب بولی ذات سرا فا اضابت نو پدی واس رسی بیانو فا مشرکو او پا خپل ملګری واس رسی فا اضابت دلنا آیتا مکان آیتا زجر منکرینو دو قرآن تا دل اخو پکار داو چی دو قرآن خوال راغلوی زکرده وی نو دیتش اترازات کئی پا قرآن دیو یردی یو قرآن کی نن یو حکم د سبا بل لی دا اللہ دا نسخ حکمت نسخ حک پهضاابت دلنا آتن کله چې بدل ک رالومونیت مکان آیتتن پهظای د بل آیاته ندی ک اللَّهُ دی و واللهاعالمو الله پویږي نما په حکمت دغی نه زیلو چرا لږي کالونو وای د انمان ته مفت ی شکت دی درو جوړون کے پله مالو سرمهله مختلف معنا متکفل علی الله تعالی انت مفترن یعنی انت متکفل علی الله تعالی تأمر بشئ ثم يبدو لك فتمهينه وہی متکفل علی الله تعالی تأمر بشئ ثم يبدو لك فتمهينه وان ند یوکار احکارش خ نبدای حکمو کی او سبا وای چردا مکوای نبیتنه منے کای انما انت مفترن تای دروف جوڑا اونکے پا اللہ متقبلون آلاللہ بل اکسر ہم لای آلمون بلکہ دیر پا دیکن پوئیگی قل دوانا زلہو روح القدس راکو سکڑے دے قرآن لارا روح پاک جبریل امین مر رب کاس تا در عبد ترخنا بالحق که دا پارا دا اخکارا کولو داکا لیو سب بیت اللہ زین آمنو دا پارا چی مضبوط کی پا دیاغا کسانو خ هدایت بشرا زیر دا پارا دا انہم چوائی دی او بشره زیرهدلیل المسلین دپاره د مسلمانانوقد ناله ممونږه پوهږو هم یقولونه چې وای ان نه معیاللیمه بشارون دته خو کوې انسان لسانو الذيی جببه د هغه سړی ول حدونونهلی چې د نسبت د خودې کې یاغته آ جموونه جمع ده پیغمبر علیہ السلام باغه سره کې ناسا غوړوم دلکه و نو نبی علیہ السلام باغه ترا خبرې تدری کولي وازن اسیت به د گاو علي خلکو ته نه بل ز مطلب واغسو چیرې دغه سړی راغله دی دیو د خپل ملک کیسی گئی هغه د پیغمبر ته عربي جوړی یمته وای الله دې دې ته ګوري چې هغه سړی چې کم تدې نسبت کړي هغه خو اجمیده دا غجبہ اجمیده نه څنګه داسې کتاب وای او پیغمبر علیہ الصلاتو والسلام دبانه تاسو اقرار کوی چې د دروغ نه وایم بل ادا دې دلکل جدلی کله ول سل نه کړي نو د مرا فصیح کلام د ځان نه څنګه جوړته ان الذين لا یؤمنون بیاات الله تخویف یخروین یعکنا که سانتی ایمان نه راډی پاتون د الله لا یادیه الله توفیق باور نه کده ال الله رب ال عزت د هدایت ولهم عذاب د پاره د عذاب چې ایمان نه الله ایزه بوله توفیق نور کوم مونږ ډیرو لیدل چې توفیک ده د تو ته میلاشه ایمان ړي مطلب د منون ده چې بلکل اراده د ایمان نهیں هو ته پئ چې ایمان دعوت موجود ده پیغمبر غمبر راغلی دی کېتاب او د اراده د ایمان نه کوئ نو الله داسې سړی و ایمان نور کوم ان ما یفکبلله ځ نه ککنن جوړی د روغه کسان لا منونه بی آیات الله چې ایمان نړی پایتونو د الله راې اولای کذا کسان هم مل کاذبون دید درو من کفر باللہ الله رب الهدایت وی چی کله امتحان راغ نو کلک ش امر بالتثبت عند الابتلاء من کفر باللہ چا چ کوفر غباللہ من بادی ایمانی پس دی ایمان را له ددنا نو بده تباشنو وحا یو صورت کیو سړی بچ دی چې بخله کلمه د کفر ویلا کلا چې کلا بيزور شو الله من مقره غسوک اوکریا چې پهغ زور وړیشه فپکو د اوسړینی چاړی ی وله زرشه قلیمه د کوفره وای کې نیواجهنمدي وقل دووم او د په خلبانې د ځان بچکول د پااره قمه د کوفر له وقل به هم مطمه منبل په ایمانې پلو خو د چاس نه رسي که نه په زلووس نهرسې صرف د داخل نه او باسي. نو تدا زان بچکولو لپاره پخله کلمہ کفر وای او سره کې دی ایمان خه مضبوطی دړه کې دی دا یقیني چې دا کما خبره ز بخلکم دا دروغ دا ډیره ته دروغ وای زم ما د زله خبره راختیا دا نو بس دا ټیم کې زان بچکولو لپاره کلمہ کفر کدی وای نو ایس گناه در باندې نشته ها کو او دی, نویلا. دیو او دی, دی نو ویلا پهله دی او دمل کړي نو ډیر لوي مقام دی لوي شاعت دی او جائیز دی دل چیزان پر بچگین ولیکن من شرحب الکفر صدران لیکن چا جپران استا کفر تسینا فالهم غضبون من الله و دید دی غضب د طرف دا اللانا ولهم عذاب و نظیمو دید دی پارد دی عذاب دیر زیات لوئی ذالک بے انہم استحب بل حیات الدنیا للاخرہ سبب د اعراض ذکر کئی چید ای مخولی آڑی اگا استحباب دا دنیا دیں ذالک بے انہم دا بیچو کفر داوڑی نا پد استحبل الحیات الدنیا آخره دی غړ کړړ د داجن لګ په مقابله کی ک په ان الله الله دقوممل کافرین او یکنن الله داات نه کې کوم کافر ته وړی کل نه ده کسان دي په به الله والله کولو بهم چې الله مهور لګولې د ددی په زلوو وسمم دد په غګونو اب ساار او دد پسترګو په اولایتهمل غافلون او د قسان دی دی غاافله لاجررممه بشکه خبره انمفل آخرت مل خاصیرون چېد پ آخرت کې هم بدي داان بشارت پر کې مجاهدینو اومهجررينولاسم ان رب ک بیایا بشستااربه لللهنا د پااره دهغ کسانو حجرو چېجرتي و کو من بعضې ما پس دینا فنو چېديله تقلیفنو ورکړی شوسم جادو بیایادي جهاددو کو او صبرو صبرو کو ان رب من پس ذذین الا غفور الرحیم بخون کې مهربانه دی یو مته تی کله نفس تجادله نفسها الله رب العزت بخون کې دی او اجر ورکون کې دی دا اجر به کلمې لاویږي او دا الله به رحمت اثر به کله ظاهريږي نه یو خد دنیا کې هم ظاهر دی دا نه دچې کېنی دنیا کې ظاهر نه دی خلې محتاج دی انسان رحمت د الله ته هغه به پرځه قیامت نه ځکه الله یو مته دا یوما دا منصوب دا بنا برظرفية او ظرف دا رحیمون دا پار رحیمون يومتاتي كل نفس رحم كونك دا پا غورز جراب چرا و نفس شجا گڑبا كي دا خبل نفس دا طرفا دا خبل زان دا طرفا و توفى كل نفس نو پرابر دا شهاريه و کسلا ما عملت بدد آغي عمل جکڑوی دا وهم لا ظلمونو پدي بظلم نشي کولي و ظرب الله مثلاً بیانی الا مثال د کلی دا متعلق دی د ړومبنی آیات سره ړومبه آیات د سوره النحل اتا امر الله تلوار مکو دی الله عذاب راغی وین ما الله وی مکیوالا ته چې تاسو ګورای نه و تاسو باندې لوګ راغلو کاه در باندې راغلو داول راغلو فکفرت ب انام الله دا غساسو وی ملګرو د الله د نعمت انکار کړو تا سود الله د نعمت انکار کړو کووسم په انکار کلا کیي نعمت د الله نه مڼي نبي عطا امر الله عذاب را روان دي ګورين وزراب الله او مثلا بيان الله رب ال عزت مثال طريتن عقلي چ مكيوالدي كانتا منتن چوب دی پامن مطمئنه تن خپیت مینان ياتي ارزغه را غدن راتب داي تر جگ داي من نن کلي مکانن د هر طرفنا فقفرت بنو من الله دینا شکر یو کلا د الله نعمتونو فخزاکه الله لباس الجوی والخوف وصقو لذیت الله جماعه د لوګیو دیری ا مکان یو سناونا په سبب داغه ملونو کی کول یو مطلب دا او دم وزربه په معنا د جاله سره دی الله یعنی جاله الله او مثلا په معنا د عبرتن سره دی یعنی الله عبرتن قریاتن الله غ کلې ابراتهونه منا وګله کم کلې کاطام نهتان چپمن مط نهتنو په یتینان پهم سر اتمنانو پهې تلو غارت په کې نو پانا بی امنی په نو ندې چلو کو پهفرت به ا الله بنا شګکه د الله دې متتوننو دفاذا کا الله ل بااصل وصا کو الله اللہ لباس دلو کی گورا یا کوه رسکوها رغدم من کل مکانن ار طرف نب رزق راتو اگر رزق پی بن سو دیم ملع کانت آمنتن امنو پکینو والخوفی خوراک بن سو لگر علا امن لڑ نو یرر علا پسر علا بیما کانو یسناؤنا پسبب دا غاملنو چی دیبا کول دانان چی پا مونگ باندی چاپیرا ویرا غلق یاره لږه رااله یاره غره نه راځي دا څه چله بددا زموږ د حکومتولو بار ملګونو سره تعلقات خنږي دا څه چله یاره دا زموږ پالیسټیک نه دا الله د دماغانو دا د عمل نتیجه دا ټوله بیا دا یوې یاره وي عمل لړ ختم شو امن به ختمیږي نه یاره مون خو څه جوړم نو کړي د ته ځان بالکل صفاس برق کاری ها بلکل ځان او تفريخ تخ کاری حالا کې دا ټول رضاو شپد د په ګناهونو کې رضاو شپد په ګناهونو کې الله یې پاګې لګره عقل او پتا بر ازین هغه یې باندې او پتا بر ازیزه کده الله د چا سره سات یا پنيشته کله پټی نه دي شریکان هغه نافرمانو دا چالي کړو نو دا قانون دې تر قیامت پورې ولکد جاء عمر رسول یکن نه هغه دایته پیغمبر منهم د دینه تکذب نو د یو تنسبد فَاخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ يَلْدَاءُ وَهُمْ ظَالِمُونَ وَدَئِ ظَالِمَان فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا دئ دی دینه تر اخر د سورته پورې اتم باب او په دې کې بیان هي په کې بیان کوي د دشر شرک فعیلین کم سيزونه چې الله حلال کړي دي نو حلال دي او چې الله حرام کړي دي نو حرام دی مخلوق که یوسی حلال وای نو حلالی ګینه او که مخلوق و ته حرام وای نو حرامی ګینه دا رنگ دی نظر به حلال دی د مخلوق پنو باندې نظر او مخ ته دا مرده را دا حرام ده الله یفکلو خره میما ذا غینا رزقکوم الله ترزق درکله تاسو لار الله حلالن حلال طیبا و پاک چ حلالومی او پاکومی یی دا لکه فرق څه دی فرق با غډېر زیات نه حلالي کله کله خوب نه حلال وی او طيب نه کله طيبه حلال به نه نکولو فكلوا خري مما باغنا رزقكم اللهو چلاري ذك درکله تا سولر حلالن حلال, حلال. طيبن او پاکا لك هر دي ساتللو وسو اوس په دې کې مصیبت شروع و دي بل طرف دا پری نه غه دی دي خر حلال دي ايو کسر الهجمه لسه په دې باس خر خو حلال نه مه مایباس بیا دې ځان لالالې خریدي که ډېر شي ګر دینه بس وایا لالالو خري ته سوره دې زلمانی نو دوره فرانه دارنګي د ښارس وین دا سړې ساتلې شي نو ساتلې حلال دي بس توي سادي او طيب خو نه ده کنه خريبه نه دارنګي کله کله او شی طيب وین او حلال نه لکه خواضه او میخه د خپر دی ده د گاونډي دا مداوس طيب ده ف حلال نه ده نو فکلوا خري مما دا یو خورا نسبتي یو ته چواخلی په نفسه دا طیب دین خو چې دې دا یو غوري چې د دننه دین عالم دې طیب ومني او په نسبت سره بیا په لیتین دا قرآن وایي سوره مايده کې تیر شو چې د یتیم مال یتیم له حلال ده تعالی په لیتي دا مال تعالی جائز ده او څنګه په خپل حق نه خو چې تاسو ته نسبت شې نو بیا په لیتي اوس یو گاوندي سره حلال مال له افغانستان ده دا غدي مغاغدل <سؤال> درنه کو په پټي تخري الحمد الله پلیتريا الله وي اغفر اجحلالو مي اپا کومي وشكرون نعمت الله شکر ادا کوي د الله د نعمتو ان كونتم ايا تا بو دونا که تاسو چې د الله بندگی کوئ انما حرم عليكم المتا الله حرام وو را یقینا الله حرام کړي دي تاسو المتا متا مرदारा ودما وين بيدن کې ولهم الخنزير او غخذ الخنزير مما او هر هغه شی او اله جواز پور تکړې شي نه غیر الله بغیر د الله نبل چا ده پارا به په نظر د غیر الله بغیر د الله نه د بل چانم به یو سيز واغستې شو دا شی مردا دې په پلید دی دا فلان کی با بادنوم منښتادم دای کټوې دا دای سار وې دی او دای جنددا دا پلید دی دا مردا دې ف دو راسووک چې مجبوره شپلوګ کې یعنی د دومرره وکې د چې میوس ک نخوري غیرره باغین ن دنا فرمانی کوون کې وله عادین او نئ دات نه تیریدون کې اللَّهَ فن الله غفورو رام الله د بخون کمهبانانه مطلب دا دی کوګ د او دومررهیړه چې دی پ دمرګ بشي د الله ب ماف ک او یو بنا فرمانی نه کوئ او دیمبه د هغنه زیاتې نکې فرمانی دا چې اسی او ټموګه پیرا لوګه پیرا غلی ده خو دا نه لوګه برداشت کیګنه نو یا رب سوګم دا به خورم نه نه داسي بنه کوي حالت استراری دنا مراد به چې بالکل مرید لوګنه او چې کلاوت کې نه سنخ پی به تیم نه راتاوې جراشه سم تر مړې پورې ځان ډکا نه نه دورو بخوري چې د مرګ په بچی ولا تقولو له ما تصفال سنتکم الکذبا موایین لیمه د دیو جن تاسو فعال سينه چې جوړیږي به ساسو دروغ ولرا تاسو چې جوړیږي ساسو جبی یا چې بیانې دې به ساسو سموای الکذیبا چې بیانې دې به ساسو دروغ حلال حرام دادی حلال و هاذا حرامون چې د دې حلال حرام مقصد دا ایت په دې جمله کې له غوړې راغلي ولا تقولوا ما اي يوم ناخذها چه ما اي لما غسيستا تصيفوا على صناتكم چه بیان اي جبي تاسو الکذبا دروغ هذا حلال وهذا حرام اغدروغ ته دي دا بیان د الکذبه دي موای پخپل جو بامه د خپل ځان به طرفه کہ ھذا حلال و ھذا حرام فھل الی و حرام دا حلال دی دا حرام سر د خپل طرف دا موایي جواہر القران کې د پندې شه ول قران رحم الله معنا کوي او اور مګ کحو اپنی زبانو کې جوٹ بنا لینے سه کې یہ حلال اور یہ حرام هي اولما یی دی لما کې لام اجلیه دی نو ولا تقولوا موایي لما ددی وجنا تَصِفَالُ سِنَتُكُمُ الْكَذِبَا چې بیانې چې به ستا څو دروغ لرا هاذا حلال و هاذا حرام چې دادی حلال او دادی حرام مطلب داساجب خود دروغو عدد دا دروغو دروغ عادت ده او په دروغ کلوي دروغ دادی چې د الله رب العزت یو شی ده چې الله حرام کړي ده ته وایي دا حلال دي الله حلال کړي تو ته وایي حرام دي نو دا ډېر لوی دروغ دین وې دا جبد لکه کابو کې وساته لتقفروا علی الله الكذاب د د پاار چې جوړکې پله باندې دروغ ان اللهنا بشه که کسان یفتون الله قذبا چې جوړی پهله درروغه لاف لونه نشي کامیاب دی متاونقلیلون دی دپاره دڅکلهګغونې پهله هم عذاابو علیم د دپره د عذااب در ناک حال الله او په کسانو هادو چې ییانو دا دف د ت راو چې ډیر سونه داسېدي چې ی ودیانو بندې بندو او توتهحلالایئ اللهی حال اګهسان چې يهوديان دي حرام نه مونږ پدې بند کړو ما غسه قصص نه لکه قصص نه عليك چمږه بیان کړې دي پتا من قبل <سؤال> مخکې دینا هم ما ظلم نه مونږ پدې ظلم نه وکړي ولیکن کان وانفسهم يظلمون لیکن دې پزان باندې ظلم کړه مطلب داده چې داسې زونه حرام حلالو حرام نه او پدې چې بندسيونه د دې د جوروندو اجنه بندو دګه پليطواله نه سمعه ان ربک للذین یا وصل دولسه ما ایت کیسوی هزار الله مثلا په دې تعلق د اکی آیت سره دی چې الله دا مکی والا په سبب دنا شکرای عبرت د دنیا به پاره وګرځول قسم ما ان بیا به شکاسداربو للذین لا پاره دحایتسانو عمل سو اچاملونه وکړه بعد به جحالتن پنا په یې سره ثم تابو من بعد ذالیک بتوبو واستفسدینا واصلحو او درستی ک عمل اننا ربك من بعده اله غفور رحيم يكنا نسارع الصديقين له بخون کے مہربان ان مطلب دا دکدی جرم نروس سے او سڑے توبہ وبا سن الله عزیم معفوما ان ابراہیم کان امتن کان تن لله دلیل نقلی بنفذ شرک فتصرف او بنفذ شرک فعلین لیکن ابراہیم علیہ السلام کان امتن او مشرذین کان امتن او پورا او پورا قانتاً لله تابدار دالله حنیفاً اولاد پتوحید ولم یکو من المشرکین اونو دو مشرکانونا شاکر اللہ انعومی شکر دا کرنکو دو طول نعمتنو داللہ رب لیدت اجتباہو اللہ غرکڑو دلارا بیچ انکڑو وحداؤو دتے خودنکڑیوا الہ سرات مستقیم دلار نیغی وآتینا فی الدنیا حسناتاً ورکلو مونږ دلاره په دنیا کې حسناتن خېستا ژوند مراد د حسنينه یاحوب پیغمبر ده او یا چې دنه اغه خاص دوستی ده چې وته خدا الله ابراهيم خليل او یا ولي عام به چې الله رب ال عزت د دې مینا چولې د ټولي دنیا په انسانانو کې او انه فیل اخرته لمنا او دې په اخرت کې د نه خلکو سره وزای سما او حینا الیقا بیا مونږ وحی کوله انه تبع ملت ابراهيم چ روانشاد دين د ابراهيم عليه السلام پسې حنيفا ته ولالو په توحيد وما كان من المشركين او نو ده مشرکانو نه انما جو الى صدق جواب دی سوال هغه دا چې مسلمانانو ساسو د پیغمبر خوزان د وي د ابراهيم عليه السلام تابعدار او د ابراهيم عليه السلام په دن کې خود خالد راضي تعظيم وو او تاسو دې میته برکت نه کوای او دا غی سوال جواب کوي امما جوئل سبتو یقینن مقرر کله شو تعظیم دور از ده خالی هل الذين با پاکستان باندې اختلافو فيه چې هغه اختلاف کله په دې کې د خپل بغمر سره وان ربک له حکم بینم سرب فیصلو کی د دې تر منده یومل قیامتې پر از د قیامت فی باس باندې په هغه څه کې كانوا فيه یختلفون چې دې wala ma zikr kai cheri da wel shoon ke taaso کمی kamra ze taazim to hai paigambar wa to wi ho paigambar wa taam wi ke za ma panis de jameer as behtar ada be yula gida gha sar e ikhtilaf ko neera mung ba de khalid razi taazim to no allah pe de تا تعظیم چې مقرره شو په نو د دیو اجنه چې د خپل پیغمبر سره د جمی پرسکې اختلاف کولو د ایمان نه نه یینې نو د احترام رد جمی جمعی ویني او دو الہ صبیر ربک خلق را بلا د خپل رب تا بالحکمت بدلایلو سره والموعظۃ الحسنۃ باغ نسیت خیس تا سره موعظه الحسنہ سو دوی یعنی موعظه القرآنی عالم التنزل معنی کوي موعظة حسنہ بیان دو قرآن اول موعظة الحسنہ تی معلوم او بلا مانا کئی چې دا حقوی نادا الین الرقیقو چې نرمہ او بہترین الفاظ سرین و جا او باعثو قددی باللتی باغ طریقہی احسن جا غخستی ان ربکا بیشک استارب و آلم و آقا دے پویا بے من پاگچا زلان سبیلی چاہا کمراکی کی دلار دا اللہ و ہوا آلم بالمحتدین دا اللہ دے پویا پہدایت من کو و این آقب تم کتاسو بدل اخلائیں فاقیبونو بدل اخلائیں بے مثل ماں پاندازے دہاگیں اوکب تم بہیں کتاسو لے تکلیف در کڑشو دے پاگیں مطلب دا دے کتا بدل اخلی ندخبل تکلیف موافق بدل و اخلائیں و لئن صبر تم لَهُ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ دا هو خير لصهبرین دا خبر ډیر غوړه دا د پاره د صبر کوم کو واصبر صبر کا و ما صبر کان د بدل <سؤال> د صبر الا <سؤال> بالله مگر یو کی واضی په الله ولا او ته مغم جن کیګه پدهی ولا تقو ته مغیګه مکیګه تو په زیکن پتنسیا ممایم کورونا دا چې دیسه مکر او فریب ان الله ما الذين تقوا یا کینند الله ایمدا په خلکو سره دی چې ریګی د الله نه ولذینا کسان هم محسنون چې غېری نیکی کوي امتیازات په سوره النحل سوره النحل ممتاز او په کثرت د دلایل عقلی او سره دا سوره ممتاز ده او تقسیم د دلایل عقلی او یا در اعلی تقسیم دی بعضو کی ذکر کئ پیرایش ناکللی امور نو بیا ذکر کئ تا بی داری دا غټو مخلوقات الله تا نو بیا ذکر کئ چې تدین افایدی تا تصدین او بل ذکر کئ تذکر النعام چې تد فایدی څنګه څنګه اخلی بل دا صورت ممتاز دی په مثال د مشرکو او د موحدو بل دا صورت ممتاز دے په ترغیب د وفا پا آحد باننی دے پورا کول دو وادی اللہ پا دی او قسم ترغیب برکڑے دے دا غید پاری جی کم میسال جی کرکڑے دے دا په بل صورت کې نشتی بل دا صورت ممتاز دے په حکم دا الله رب بل احزت هر مته د دا كه اني د خيزي الجبال بيوطن بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى <الافسوح> الذي <اللزی> باركنا حوله لنرياه من اياتنا انه هو سميع البصير سوره بني اسرائيل مكي صورت دی په ترتیب کې د سوره النحل پسې او په نزول کې د سوره اکاسس پسې دی 55م په نزول کې عربه د دې سورته مخ کې سره مخ کې صورت کې د عذاب د نزول تذکره چې په ما کې عذاب راغله دی په فلنکی کوم راغله و د صورت کې اسباب د نزول د عذاب ذکر کایي چې هغه څلور اسباب دي ان شاء چې صورت شروع کوم بیا به زو امه دې چې دا هغه صورت ابتدا کې دعوه د توحید و د صورت په دې را کوم دعوه د توحید ذکر کایي سبحان الذي اسرا بعه برم باغا صورت کی دعوت و توحید ذکر وا صرف بدلائی عقلی اور سران دلدا داغی دا پارا دلیلی وحی ذکر کیں سلورم باغا صورت کیں چکلے صورت ختمون پا حکمت سارے ختم کو چ ادو الی سبیل ربک بال آخر اخر اخر کیدا ٹکیو نو پاري صورت کين تفصیل له حکمت کين بل ناجه بهغه صورت کين ترغيب هجرت تا نو پاري صورت کې د پیغمبر علي صلوات حجرت سلام هجرت دي بل باغه صورت کې يرو د عذاب نه نو دي صورت کې وای کته دې ترډېري پیش پېش دې صورت کې وي کته دای دا ته لوي موجوده د معراج پیش کین نو پیش کاواته خدای ای ایمان نره دی او چې ایمان نره دی نو عذاب به تراسی داوا د صورت بیان د اصول اربعون سلور خبره ذکر گئی چې مستحق ده غی چې کون کې دا غین مستحق د عذاب ګرځي یو دا چې انکار د توحید د الله نه دا سبب د عذاب دی دیم انکار د آیاتونو د الله نه سبب د عذاب دی دیم به پرستو د خپلې علاقې نو سبب د عذاب دی سلورم استهزاء ده حق پرستو د انبیانو پوری سبب د آزاد دي خلاصو د سوره تن سوره صلور حصے ده اوله حساب نمبر 58 پوری او پڑھی کې دا خبره ذکر کیږي چې انکار د الله د توحید نه سبب د آزاد دی دیمه حساب آت نمبر 59 نه تلاوت نمبر 76 پوری پدې کې کی ذکر کیږي چې انکار د الله د ایتونو نه سبب د آزاد دی دریمه حساب 74 نه تلاوت نمبر سو پوری دې کې دا ذکر کوي چې د هغ پرسته د خپل یادآکې نه سبب د عذاب دین سلورمه ایصا د آیت نمبر 101 نه تر اخر د سورته او په ریښتیا چې سلورمه مسالې چې د هغ پرسته د خپل سبب د عذاب دین په دې لومړي باب کې تقریبا ټوټل یو عطا خبری ذکر کئی یو اموری مسلحہ دویم ترغیب قرآن تا دریم تخویف دنیاوی سلورم تخویف اخروین انزم دلائل اکلیہ شپاگم ترغیب آخرت تا وم زجر دکر کوي اغ چاته چې ااحرااز کوي د الله د دی نه او تممه خبره رد کوي په مشرقانو لمن ایسه کې دا خبري دي صبحبحان الذي اصره عبدی اول کې دا د صورت دا سبحان توهدو صبحبحان الذيی پاک دغازات اثره بیاابدي چې بویته تخفل بندا لیل د شپې من المسجد الحرام الحرامې د ممس د حرام نه؟ المسجد الاقصى مسجد اقصاطه المسجد الاقصى هغه مسجد الاقصا مسجد دی ما ته الاقصا لري الذي باركنا حوله چمږه برکت او چول چا پیره داغینا لنوري يهود البارچ من اياتنا دایات نو او دنه خو زمږنا انه هو السمیع البصير کګرندکه الله دې اوریدونکي او لیدونکي و آیت کې واکه ده مې راځي کرغې چې اسرا بوې تخپل بنده نو دا اسره او سراولي نه اسرا وې د شپې بوتلو تا دا لیلانی وسرولي وې نو دا دو و جنا یو خدا چې بعض خلک لګيږي او غي داوي چې ردا یو شپې دکړیو دکړیو د شپې تو کالو برابر وې بس ټول مخلوق پکې ودو ذکدا دمرا سی چوات خودل خودل نو دا د کالو مرا شپه وا شپه د شپې تو کالو مرا شپوي نيوچ نه غیر دشي زم دې لپاره چې دا ټول شپتل نو ليلن کې تنوین د پاره د تنکیر چې بلغه غونې صد شپکی یعنی تلې دې پښه کې تلې دې او ټول شپه منه دلګې دي مالکه سلغه غونې صد شپې و می پاک چې بویت خپل بندا لیل د شپې کله چې داسې دوړه الفازه شي لکه او للف د اثره اوس داوی د شپې بوتلو ته کله دی سره لفظ د لله موږې د نودي ته بیا وي تجرید چې په دی کې د لیل تجرید او صرف د بوتلو معنا په پا کې پاتې شوه د پاک دغازات اصره بیابددي چې بوی تخفل بنده لیل د من المسجد د العرامی د مست د حرام نه دغ زتمن ګمات د خواې بوتو. إلى المسجد الأقصى مسجد أقصى الذي غا باركنا حوله چې من برکاتات ولو چاپره داغینا د معراج د نبی السلام تر مسجد اقصا پوری په دې صورت کې ذکر دی دغه غرسو لنوريه من آیاتنا دې لپاره چې خو یذت سم داغه نه خونه انه هو السميع البصير لیکن اندغ الا يريدون کې کې تفصیلی واقعات د دې احادیثو کې کی ذکر کیږي خدا هغه ټول تفصیل خلاصہ او حاصل لا دی چې نبی علیہ السلام مویده شپې جبرئیل امین ما مطیر ازا وې در او تم هغه سره سوړلیو بوراکو فوق الحماری ودون البغل بخرنه لگا غټوا او د خاطرنه لگا وळा بس باقي کیناسه مو دی باندې ټول انبیاء سوړلی کړي دي پاغی چې چی کین آسونو بیت المقدس تر آلمان او د بیت المقدس نا محراج کی خودش محراج اندر پایی تا پهړی کې کی خودش و اسمان تا پاغی باندی دا او خطر دا براکا لنبی اسمان تا دیم درم سلورم کم دای پوری چی الله اللہ خوا پا جنت جہانم اگردی دا مزنو اتا ملاو شو او دیاد نبوت دیار لسم کالی مکم اکر رمضا اخری کاله په مکان مکرامه کې دا معجزه نبی علیہ تو سلام لور کړې شو واپس راغی بیت المقدس ته او بیا دا غزاین راغی کور ته اوس انبیاء ول مذون نبی علیہ السلام په بیت المقدس کې جوړ کړو مطلب کې ورګړي دي غبره مطلب کې مباذ ولما ای مطلب کې اباذ ای راتلو کې غبره وی دي اسمان تطلی شي وی دي اوس دا واقعا ټوله دا په خوب کې شي وی دا کبه وی ښه وی په دې کې اختلاف ده خو به لکه بعضو پکې اختلاف کړل کېنه څوک چې انکار کوي هو د جمهور اهل سنت و لیمات عقیده دا ده چې دا معراج په وی ښه شویلې روح د نبی صلی الله تطو السلام او بدن مبارک ګړه تللی دي یوازې روح نه ده تللی بلکې بدن هم تللی دی د نبی السلام ولیک ته شروح تلوي او دا خوب ماامله نو بیا خو دا خبر نه په خوب نکافر ومنکار نه کوي واغې چې دې انکار کوو د بدن دتوره انکار کړو خوب کو چې وسړې وینې نو دو منډو کې چې دنه په دودا خمو ګرځي په جنتو مو ګرځي وا پس راځي خو زه خبر نه نه انسه دا غې نه انکار نه کوي انکار د ویښ نه کوي ها په خوب کې میراج شوی وکړه او شړې دي یو عالم ذکر کوي چې نبی علی السلام ته میراج صدر شپې ورو شوی دی ډیر تقریبا دا یو په ویخه روح سره د بدن نه دا دین اعلان اور په خوب دی ما عائشه صدیقه چې ذکر کوي چې ما ده نبی صلی الله و سلام بدن مبارک نو روک نو دا میراج یو دل خونو شوی, پیری شوی دا دا خو بشماره پری شوی دی دقیق د هغه خبره په خپل ځای ده دا میراج هغه نه دی بدن مبارک ده نبی صلی الله و سلام نو تل وي دا عائشه صدیقه رضی الله عنها روایت میرااج په باره کې زکان نه دی چې دا واقع د میرااج دا, دا په مکممو کار رممکې را پیخه راغلی ده او ش دی الله نه چې د نبی ل سلام پور ته راغلی ده نو په م م ووره کې راغلی د هغوی وا د نبی ل السلام سره مدینه کې شوي دی دا. دا واقع به مکم و کار رممک کې شوي ده و اقله خبره د او دازانانله خبره ده نه دا میرااج په بیف شوي دی خوب کې نه روح او بدن دواړه تللی دي او په نبی لله سات تو نبی ل سلام بې کې ډیرر سلی دی لو انبیائه مزونه ورکړو نوې مصلیت دیل انبیاءو مالد عملیاو مثال شي کړو نو خولې شو ولې بیت المقدس کی مو کیمو اسمانونو کیمو حلګي کی آدم علی السلام ولیدا دا ګوره ټول عالم امثالو بس باغی کیاسات نکیږي هغه کی نبی علی السلام ډیر څه لیدل یو هغه د عالم مثال خبره دا دنیا خبره نه وا کپدې دنیا کې مزونه کړی د خطیب شربینی سه وایي چې حسوک دا نه کدا انبیالهه الصلات والسلام دخلو قبرونو ناراو چت سیو ودي بیت المقدس سره غلیو بدن نو راو چت شوی دروغ دي دا غلطه ده د انبیالهه الصلات والسلام مصلت دی الانبیا او نبی له السلام یماله دا غی شکلون جو شکلونو جوړ کړو شو بس په مثال شيکلونو کې ما ته خود شو نو دا ټول د عالمي مثال سره دا غی تعلق کو ک نبی له السلام موسی له السلام هم لیدل نه هغه د دې قبر خبره نه ده او کدانهم الله رب ال عزت ته صرف اخطاره کړی و نور دانه د دا چګنيدي بدن کې دک د قبر کې دک کبدن اولړوي موس کوي ندا څه ندا نبی عليه السلام ادم عليه السلام پاسمان کې ولید او یو طرف تديم اولاد ناسه بل طرف تمته ناسه دی او خو جو غرو خان دی بل خو جو غرو ځاړي کده یو طرف جنتيان دی بل طرف دوزخيان دی بل نبی عليه السلام واي ما په د دې امت واعظان ولیدل داغه وا ازان لا پیدم نو نبی صلی الله و سلام تل تقریر دل دا ټول عالم امثالو هدا دنیا معاملاتونه نو د دی جنا دا خبرو کول ج موسی علی السلام ریدل او په دې قبر کې ولالو بدن سره نو دا خبره غلطه ده هغه د عالمي مثال سره د غي تعلق دی دا غي حقیقت دی الله ته خبردار نه نو نبی صلی الله چه کلا پاس راغي سحاري خبرو کړه ابو جہل وی را شګن نو دا دی وې دا ټیم د ابو بکر صدیق د اړه وو هغه ایلال ابو بکر صدیق ته اسلام حل غره خدا سی وای وې رختیاغه وای وای او وې تې مانی و بالکل ایمانم و وې دا څنګه سره دی وای ما د نور عجیب عجیب معنی دی دا په کلاسه خبره چا غوې نو بالکل رختیا به نذکره صدیق وای او دا کافرون استهزاء په دې کولا چاغه د وی خبره کولا د خوب نسو کینکار نه کین و اتهنا موسل کتابا ورکل م موسى عليه السلام لکتاب دلیل نقلی په اثبات د توحید د موسى عليه السلام نه ورکل م موسى عليه السلام لکتاب وجعلنا دیلَ دَنْ لبنی دا دا اللہ اللہ او قرزلهم دي لرا هدن هدایت لبني اسرائيل ا د پار د بني اسرایلو الله تتخذون من دوني وکیلا مساله پک سوا الله تتخذون جنبنی سیم من دوني سوا زمانہ وکیلا سوکار ساز او د قران مساله سدا سوره مزمل کې الله یفتقذو وکيلا الله کارساز نيسا نو توابه كنالو بنالي د تورا د قران مسالې او ده دا. چې داغي مسله دا و سیوا د الله نکارساز بل سوک منیسا او قران یفتقذو وکيلا دک الله کارساز نيسا ذریه منهم من لا ما نوح د منسوب بنابر منادا حرف ندا حضرت ني يا ذریه من اي اولاد زه هغه او مقصود به نداءهم حذف دې چې هغه دا د تشکریا ادا کوي هغه به وشکروم یا ذريه من حملنا ما نوحين اي اولاد زه هغه چا چې مونږ پورته کړو سر د نوح عليه السلام نکشتهږي شکر د الله د نعمتونو ادا کوي انه کان عبدن شکورا یقینا د نوح عليه السلام بنده وشکرګزاره که زوینه استادو نیکو شکرګزارو نو ته هم د الله شکریا ادا کا دا تحفیف دنیوی او نمونا ذکر کئی فکر زوین آهلا بنی اسرائیلا من خبر ورکڑو بنی اسرائیلولا فی الكتاب پا تورات کی لطف سیدن فی الاردی چه تاس با فساد کوئی پز مکا کی مراتین دو دلا ولطالن اولوان کبیرا سرکشی با کوئی سرکشی لویا لوی با کوئی لوی دی رسیاتا فی ازا جا آواد اولا هما حرکل چرالا اغلن بنای نیتا دا فساد دا دیدوارونا نباس علیکم راولی گل مونږ په تاسو عبادت لنا هغه بندگان زمونږه مراد دینه جالوت بادشاہ دین کلی با سن شدیدین چاوندان ز سخت جنگو سو ګیب وخت نصرته مراد دین فجاسو خلالت دیار دیدن کیدل مزد کورنو تا وکانه وادم مفعولا او دا داویو وعده کړي شي کله چې رومي مطلب دا چې کلا بيد تورات دو احکاماتو نه خلاف وک نو جالوت بچه په مکرر شو هغه د خپل ځایونو نو وسل وی شړل بی عزت اخل نو سماره د جناع لکمل کاراته بیا را وګرځول موږ تاسو لار په دیبامي د داود علی السلام کې چې سوره بقرہ کې تفصیل تیر شو حمدناکم یام والین وبنینا موږ تاسو ایم دا دک پمالو پزامنو وجالناکم اکثر نفرہ منګاور ذولې ډیر پته دا کیه دا ان اسنتم احسنتم لئن فسقم کتا سو نیکی کوي نو نیکی بمکړی ته پاره د فائده خپل ځان او ان اساتمو کتا سو بده کړو فلحان سزا به امسا سو بدی نفسونی فاذا جاء اواد الاخرته هر کله چرال اعظم وادا اعظم نیټه اواد الاخرته هغه نیټه د فساد نیټه د فساد بلک کنا لیسو او جو هاکم نبیا تاسو چه فسادو کو نبیا مسجلو کو بیامی دربانی بندگان مسلط کلو دویم زل بندنا فرمانی سوا ویزا کریال السلام و یحیال السلام دیکتل کرو <تصفح> نبیا می دربانی بندگان مسلط کلو سد پارا لیسو او جو هاکم دید پارا چوران کی شکلو نساسو و لیدخولو المستدہ او دید پارا چی دنشی دن جو ماتتا کما دخلو سنگا چی دنشیو دیتا اول مرتن اول زل وی یو تبرو د دی پااره چې د تتس ننس کې ماه غسه حالا چې زورورشي باغې تبیرن بهله کولو سره او په تس ننس کولو سره اساررب بکمنی زی د رستاسو یارحکوم جرا همم بهوکې په تاسو بانددي مطلب رسو با دا د هغې نروو بیا الله رام به در باند یعنی دا د سره دهکلو چرحم به بیاکم کېد شي بیا در به هم وکم وب وستا شاراروا نهبی اسلام ته نو بیا نبی ل اسلام الله رالیږم. هو اور اے موجود او و ان او تم کتا سو بیا راو ګرځې دی نه فرمانه یتا ودنا سزا تا او دا کا سوشوا چې کله دې خلاف بنو وبنو قرزه اوجل بنو نذیر او شلل وجالنا جهنم ملل کافرین حصیرا ګرځولې موږ جهنم د پاره د کافرو کې خانه ان هاذ القرانا ترغیب ور کوي قران دا ان هاذ بشک به شکدا یديیللتی خو نه کوي په طرف د غلارري اکومو چاه ډیره مضب ته ده ی بسشرمننیله نه او سریر ور کې مومنانو لا یا مونه چا ملون کوېنی کو ان لهم هم اجرن كبيرره چې دی دپاره د اجره ډیر زیاتلووي په ان لینو ب ش کسان لای منونه بلااخې چې من نهړی باخرهته تنا له هم معذااً علیمان کارکی د مونږ د پااراضب دردنا کو وَيَدُوْلُ الْإِنْسَانُ بِالشَّرِّ دُوَاءُهُ بِالْخَيْرِ وَغَالِي انسان بِشَرٍّ عَذَابٌ بِشَرِّ تَكْلِيْفُ دُوَاؤُهُ پښند د غختل دده بالخير خير لرا الله رب لیځ کوي دا انسان ډیر ناشکر دي د عذاب غاړی څنګه چې خیر ل خير غختل په کار دي وکانه الانسان واجولا د انسان تل ورګندې وجعلنا الليل والنهار لا يذوب توحید نخی دی <coughs> باغی که سوتو کا نو توحید په بیان ورسکی گما خفکی گما سوتو کا پدی کی, کی وجعلنا الليل والنهار موږ غرذولې د شپه ورزه آیاتې نه دونه نخی فمحونا آيات الليل نو کما کلیلم گا نحدشوی په تی بار درنا دانه دچګنی داغي هغه آیت کیدل دل ولا خبر ده نه نه هم مطلب دا دی چې په دی یو کې رڼا لګه کومه ده بلکې زیاته ده فمہونه آیت الیل غنین نور لګه څنګه چې راز دا یو کامل دلیل له وحدانیت د الله نو دکسه د شپې هم کامل دلیل له وحدانیت باندې فمہونه من کمکړې پر رڼا سرا آیت الیل نہدشبی وجالنا آیات النهاری او ګرځول د موږ هغه نخ دروږي مبصراتن رڼا والا لتبدغوا فضلا من ربكم رب اذا بارچو له دوی فضل له رب ولطالم عدد السنين والحساب او دوی له بارچ په واشي د کلونو په حساب او كل شي فصلنا وتفصيلا او هر يو شي واضح بيان کړل دی مونږه په واضح بيان ورسره او كل انسان ان الظمنا طائره او هر یو انسان الظمنا مونږ لازم کړل دی د سره طائره هو عمل له ثيونو کی پسند د دکی مطلب دا دی چې هر انسان سره دد عمل خطه دی ملایکی و سره دی او غی لیکل کین ونخرجوه ونخرج له یوم القیامت راو به سود دد لپاره پرد قیامت کتابن یو کتاب لیکل شوی یلکا او چې د بمخام فسیدا غی سره منشورن جاغه به خور اقرا کتابا ک نو دغه اول شی اول الاخفل عمل نامه اوله خل دا کتابه تفا نفسې کلییو مالی کا کافید نفس د رضی نم نه د پهتاب مې حصاب کوون کې کستا سوخیالی په دی سکول کې چې امتحانو شي نهتیج رایکانو للی کاغونه جوړ کړي او تهو د واخلله دیې ځان لګوره چې د پرچ کې د دا نمبرې د دی کې داې نو دی بیا لګی بچا کال کې محنت کړ نو خوشاله یا په منډ را رواني او کور کې موره پلارتهښ او که په دی کال دوران کې ګپې لګولی او یوファン باستای بوساله کی او پټشه را پټشه وی کله یو دای او کله په بل ځای کی او بیا چدته غمیرو شي ډیره لرونبه را روان ده سی ته بیا په زور را روان کړه دنه په مزه مزه ملګرونو نم پټیږي او کور د جرازینو یرا چې دې سره چلو جلو کوم نه اچته نه لای ته کور دې یو دي خوبه ني چې نه ځل خارې ماریو مګي او کور دې د ماران نه نه لای ته کور دې دی نو راغی خپل کار به په قیامت برزو یدا تعمل نما ملاوشی الله بو وی ویلولا خپل په ځان باندې حساب وکړ خپل دننه الیشته نه کندشته چې وته وګورې اوبه سره ای بیا معنی ته دا چا چې قبول که هدایت ف انما یهدی لنفسه دې قبل هدایت د پاره د فائدې د دا خپل ځان او من زلا سوکتی گمراشه ف انما یزل نو دې گمراکیه والیا صداي په ددا ولا تزرو وا زرتن وذروخرا بوج بوجات نک یو بوج اوجاتا اونکه بوج دبل جا فما کوم ما معذبینا نو موږ آزبر کوونکی حتا دردې پوری نباس رسولان چې ولي ګو پیغمبر پایزارتنا انه لک کریاتن تخویف دی دنیاوی هر کله چې موږ اراده وکړو د هلاکولو دی یو کلی امرمانه حکم کو د تابعداري مترفيها سرکشو د پری کې ثا مالدارو د پری کې ففسق فیها نو دینه فرمانیو کې پری کې په کاللی کالوونه سابت شي پهغې و نه د عذابه په دمر نه تدممیره د حاله کومونګهوه کلی په حاله کولو سره څکه چې بیا غټتهکششرګوري نه دمر د ټول کلی د حالاق ذری وګدي وقع حالک نه میل قورونی ډیر دي مونږ د کللو واللهونه ډیر حاله دي مونږ د کلونه نیم بعد د نوین په سنووهلی سلام نه په کفا بررب کا بے زنو بے بادی په گناهونو د خپل بندګانو خبيرن بصيرا خبردار اليدن کې من كان يريد الاجلۃ تخويف الاخرہ و ذکر یو څلېت شه دنیا غاړي نو دنیا بے نصیب شي کې قسمت کې وا نو دغه خوځه ته ځل نه دی من كان يريد الاجلۃ سوچټ غاړي دنیا صرفی دنیا بس دنیا او دنیا عجلنا له نو تلوار سربور ګدلرا دیا پهې دنیا کے مع شا س چې زمونږ خوښیں کدل ډیری چغی ویخوااللای میلاوی کی باغ چې کم زما خوښیں لیمن نری او دام داغ چا دپاره دا چې موږ اراده وکو سب مجالنا لهو جاننم بیا به اوګدو د لره جاننم کے اصلاح چې دن نکی کی باغیته مضمومن بد ولیشه مدھ وړ ټلی شوئ ومن ارادلاخراتا سووک چې اراده لری د داخل فصاها لها سایها او کوشش که داغی ده مناسب کوشش داغی و هوا مؤمنون او ده مومن فاولائی که داغ گسان کانسایو هم د کوشش ده ده مشکورا قبول پنیز دا اللہ دا اللہ دربار کې کوشش قبول لے کلن نمید دو اللہ دی زمونگا اصلاسو داغ صفت پیدا کی چې داخیرت ده پارا کم مناسب کوشش ده چاگو کو کلن نمید دو حریو ها اولائی که دا طلب که اونکی دا دنیا دین و ها اولائیو که دا طلب که اونکی دا آخرت دین من آطا ربکا دا ورکڑی دا ربستانا ماکان کان آطا ربکا محضورا نا دا ورکڑ دا ربستان بند کد شوی اندر که ففضلنا بازهما لابازن اللہوی دا ترغیب دا ته تا او چې څنګه غروالی ورکڑی دی منگ بازو په بازو باندین گورا غروالی سدین الله او دنیا غواړي بل اخرت طلبغې، صدا د اخرت طلبګار ډېر غورا دي ویني. الله دې مونږ په دې با پرې بهترو په دې غورا خلقو کړه وني. ولل اخرته اکبر درجاتن